Allahumma shukrillahir rahim. hadith. Kita yang lain disiapkan menghafalnya lakar karena Al-Ams Al-Furuq ma'ayna Al-Quran wal-Hadithi al-Qudsi saya sebutkan kemarin perbedaan-perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi nah ini yang pertama perbedaan al-quran dan high school sy. Baik, al-quran lafzhuhu wa ma'nahum min Allah wal hadis qadhiyu ma'nahu min Allah wal hadith minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asani endak Analisis perbezaan kedua sebelum anda itu Rafi jangan lihat eh? tidak dapat pahala baca hadis kesi tidak dapat dapat pahala eh dan masuk ibadah asal begitu kemarin bagaimana yang benar yang benar bagaimana bagaimana pahala tidak sebagaimana Al-Quran tetap mendapat pahala membaca diskusi mendapat pahala namun tidak sebagaimana Al-Quran Al-Quran setiap hurufnya mendapat pahala Semuanya hadith Abdul Rahim Masud Yang ma'ruf Man qara'ah Al-Kitab Allah Falahu bilhasna Walhasna Al-Hasna Al-Hashri Amsalihah Ia akhir hadith Al-Thalith Al-Quran Mahfudan Ainda Allah Badalil Taib Innahna Zalna Zikra Wa innah Lahul Hafizun Al-Quran jahat mutawatiran Bihalafil al-hayat kursi Kata yakunu mutawatiran Wakit yakunu Namun do'an Mudaifan Muhasanan Sahihan Baik Ainda mikonya? Anda, Terbindah al-Quran al-hayat ada lawan Al-Quran al iqra fi as-salat wal hadisul qudsi yu, la Al-Quran al dibaca di ketika salat hadis qudsi tidak hendak ah, Ha huh. lain bahasa nak kecil menulis nak kemarin yang belum dulu selesai sekarang begitu. Nah, jangan terus ketinggalan. Nah, anda. Ha, Amin. Nah, la tadus kirat bil ma'na Ya Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan makna. Perbedaan had kursi, yang rajih dibolehkan. Berikutnya Berikutnya, tidak perhatian isinya. Ah berbudi apakah berikutnya? Eh Muhammad, berikutnya Allah menantang bagi orang-orang yang ragu, menantang orang-orang ahli dalam kefasian bahasa Arab, orang-orang yang dalam keilmuannya untuk mendatangkan satu surah ataupun satu ayat yang semisal. Bendaliilah Tuhan. Tapi dari yang lain saya menyebutkan. Teh. Ini dalil berikutnya. Kulai, kulai inis dijemaatil ini soal jin malah ayat tu mislih quran ayat tu Nabi mislihi, walaukan abadu mubatimun zahirah. Kalau seandainya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan kaluan yang semisal, maka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal. Walaupun sebagian dengan sebagian yang lain itu Menjadi penolong Untuk membantu, mewujudkan Al-Quran yang semisal Ada yang menambah hal yang lain ha? Kulufatubi asya suwari mislihi Nah ayat Taib Berikutnya berkaitan dengan kezaliman Allah SWT Mengharumkan adanya kezaliman Azul Kezaliman adalah wadu syai' wadu syai' Fi wayri maud'i wadu syai' Meletakkan sesuatu Fih wairi maudih Tidak pada tempatnya Ini secara umum Meletakkan segala sesuatu Tidak pada tempatnya Ini namanya kezaliman Jadi misalnya Seharusnya berhukum dengan hukum Allah namun tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ini kezaliman. Wa man lam yahkum bi ma anzal siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang yang zalim. Nah. Demikian pula melanggar batasan-batasan. Wa may yantahidu al Allah faqad dhalama nafsah. ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Kita disuruh berbakti kepada orang tua Tidak mau berbakti Ini ketuliman Kita disuruh oleh Allah Untuk tidak mengurangi timbangan dan takaran Kita mengurangi takaran timbangan Ini ketuliman Kita melakukan persinaan, Ketuliman Kita melakukan keserikan Ketuliman Dan banyak perkara Meratakan segala sesuatu Tidak pada tempatnya Wa aslu al zulmi al-jur, wa mujawazatul al-had, wa mujawazatu al-had. Pada asalnya kekaliman adalah al-jur, al-jawur. Jadi artikan berbuat dosa, wa mujawazatu al-had, melampaui batas. Ayah ini pada asalnya. Kemudian kezaliman Terbagi menjadi tiga Zulmu Al-amdi lillahi subhanahu wa ta'ala Kezaliman Seorang hamba kepada Allah Bagaimana seorang hamba Melakukan kezaliman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara dengan keserikan Inna syirka la zulmul azim. Sejujurnya, kesyirikan termasuk kezaliman yang besar. Melakukan kezaliman kepada Allah SWT. Kemudian kedua, Zulmul abdi lil'abd. Kezaliman, kezaliman, Seorang hamba kepada hamba yang lain, misalnya dalam firman Allah swt di surah Al Baqarah. Ya ayuhalaladin aman takul Allah ma bagi am riba in kuntu umminin faillam ta falu faadziru bihabim Allah wa rasulih wahin tu betul betul falakum ruusu amwalikum laa taqlimun awlaa ini bisa dilihat nanti pada halaman ketiga yang terakhir sholawatuloh Ayat berapa coba dilihat halaman tikan terakhir. Ha? Ayat berapa 200 berapa dua tujuh sembilan dan 2780 tujuh lapan puluh eh dua tujuh taib Ya ayuhal ladhina amanu takullahu Zaluma bagi binar riba yin kunu minin Oleh alam beriman bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tinggalkan riba Jikalau kalian adalah Orang-orang yang beriman Jikalau mengaku beriman Tinggalkan perbuatan riba Fa'il lam taffalu Maka jika kalian tidak melakukannya Tidak meninggalkan riba Fa'azhanu karoh lain fa'adzinu izinkan peperangan nah bihami bihami minallahi warasulih peperangan fa'adzinu biharbi minallahi warasulih peperangan dari Allah dan rasulnya jadi Allah rasulnya akan memerangi mereka-mereka yang melakukan riba nah selain itu btum jika kalian bertobat Maka bagi kalian itu Mengambil modal pokok Jadi misalnya Kita Menghutangi manusia 5 juta Dan sebelumnya kita mengatakan Kalau kamu Mengembalikan dalam tempo setahun Itu harus mengembalikan 5 juta 500 Kalau 2 tahun 5 juta, 6 juta Kemudian kita tahu bahwa ini adalah riba. Bagaimana cara kita kita? Nah, bertobat tidak mengambil apa yang kita Pinjami tersebut. Jadi cukup mengambil 5 juta, tidak boleh kita mengambil 5.500, apalagi 5 juta, eh, 6 juta. Nah, apalagi 6 juta. Jadi mengambil modal pokok Setelah tertulimu, jangka mendolimi Mendolimi orang lain Dan kalian tidak akan ditolimi Ini mendolimi kepada Yang lainnya Nah Dia melakukan riba Apalagi orang miskin Itu ketika Butuh Uang Hanya pinjam Ternyata justru mencekik Coba lihat gara-gara renten itu masyarakat sampai transmigrasi. Kenapa takut ditagih? Lalu di sini ada guru kita. Nah, jadi di belakang ini rumahnya di belakang. Nah, tandan itu lalu di situ tua gara-gara renten akhirnya pergi. Nah pergi ke Sumatera kenapa kan terus ditagih dan tidak punya uang sama sekali terpaksa pergi. Nah adalah anaknya itu telah pengajar dulu di sini. Dia melakukan keboliman. Ni Bang Bang Cuiel, Aranten itu melakukan keboliman betapa banyak. Misalnya kasus Nah BKB kita ini dipinjam Atau sertifikat rumah kita ini dipinjam Oleh orang lain Untuk apa? Untuk mencarikan dana ke bank Kalau ternyata orang tersebut Orang tersebut Tidak bisa Melunasi hutang-hutangnya Akhirnya sertifikat kita ini akan Menjadi sitaan Bahkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita itu akan diambil oleh pihak bank Dan bank tidak tahu menahu Yang penting ini Nah, sertifikat yang ada Inilah kenyataannya Nah, kenyataan terjadi Jadi banyak masyarakat yang ditolimi Padahal tidak tahu urusan Dulu di sini ada juga Para petani yang dipinjam sertifikatnya Kemudian apa? Kemudian di Ambil oleh pejabat Untuk pinjam Uang di bank Tidak bisa menunasi akhirnya Apa? Tanah-tanah mereka ini disita oleh Pihak bank ya, Sekali lagi kezaliman yang sangat besar Jika tidak meninggalkan riba Allah memerangi Nanti ke Rasulullah SAW Siapa yang akan mampu melawan Allah Nah Kekuatan kita ini seberapa? Wasmawatumatuliyatumbiyamin, langit tergenggam dengan tangan kanannya. Nah, kemudian yang sebelumnya, wa maakatulloh akatribuladujami'ang kubadatuhiyamulkiyamah. Jadi semua bumi akan digenggam nanti jamulkiyamah. Wasmawatumatuliyatumbiyamin, dan langit digenggam dengan tangan kanannya. Oleh Allah SWT. Melawan Allah tidak akan mampu. Dan inilah nanti pemakan riba. Baik, ini menzalimi kepada orang lain, kemudian juga menzalimi dirinya sendiri. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga. Naam. Zulni yang ketiga adalah zulmul afli li nafsihi. Kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Allah sebutkan berkaitan dengan talak misalnya. Fa idza talaqtumun nisa'a baragan adullu famsikuhun bil ma'ruf aw sarihu bil ma'ruf. Wa la tumsikuhunna dirarar litatadu. Wa la tumsikuhunna dirar litatadu. Wa may yafz zalika faqad dhalama nafsah. Di sini kalau kalian menceraikan para wanita kalau sudah sampai nah Masa idahnya Maka kalian itu Pertahankan atau kalian lepaskan nah, ya Silahkan di Pertahankan untuk menjadi istrinya Ataupun dicerai Dilepaskan Dengan cara apa? Dengan cara yang baik Wala tumsikuhun nadiror tadu Jangan sampai Itu dipertahankan dengan tujuan Untuk memberikan mantar jadi misalnya tetap sebagai istri enggak dikasih nafkah lahir batin. Nah, enggak dikasih nafkah lahir batin atau terus dipukuli istrinya. Wa la ya fa dzalika faqad dzalama melakukan demikian maka telah mendzalimi dirinya sendiri. Bisa juga mendzalimi orang lain. Ini mendzalimi dirinya sendiri. Jadi jangan sampai gara-gara Memegang isteri, kemudian kita melakukan kedoliman kepadanya, ketahuilah juga mendolimi dirinya sendiri. Karena nanti jamul kiamah, kita nanti yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah dalam saulan kabut Allah sebutkan fakulan akad Nabi dzamhi. Aminu human arsanana yashiba. Aminu makhlus saihah. Aminu hum makhasafna Nabi al. Aminu hum man agrakna wa ma kana allahu li yatmum walakin kanu as faumiyat limum dalam masing-masing kami azab dengan dosa-dosanya sesuai dengan dosa-dosanya aminnuhum man arsalna alaiha sibaa jadi antara mereka kami kami kirim dengan bebatuan aminnuhum man hadar di antara mereka ada yang kami azab dengan na petir Aminum makasih penabihil al. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke tanah. Aminum manaharokna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wama akan Allah lihat limahum. Dan jadalah Allah itu berlaku zalim kepada mereka. Walakin kanu, angkushaumyal imun. Akan tapi mereka itulah yang menggolimi dari mereka sendiri. Sebab, karena mereka melakukan perbuatan dosa, sehingga Allah pun mengazabnya. Kedoliman diri mereka sendiri. Sehingga Allah memberikan balasan. Dan apa yang disebutkan tadi juga, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدْدِ اللَّهِ فَقَتَ ظَلَمَا نَفْسَهُ Di surah apa ini? Ha? أَنَنَنَ أَبْطَلَقَ طَيب Barang yang melampaui batas Maka dia telah Mendolimi dirinya sendiri Taib. Inilah Tiga kezaliman Ya zulm Yang qasimu ila Salah sati akh aslam Zulmul abdi lillah Zulmu Al abdi Li wairihi Aulil abdi l'akhir wa anzulul mulad li nafsihi coba diulang tadi coba diulang noh azul ha, binismillah hirakasam lillahi azza wajall taib zulmul abdi ha lil abd awli wa zulmul abdi linafsihi. Ta'dzalimal haba kepada dirinya sendiri. Di Al-Qur'an nanti banyak sekali. Walakin kan anfusul iman wa kan anfusul maqullah min dan lain sebagainya. Mafhumul kalam bisa rifahami terlalu cepat bagaimana? Kita sudah pelankan. Kadang kita dikit kadang ini biar bisa menulis Dan juga untuk anak kecil Ini bahasa Indonesia nya Sering ini Kelas 1, kelas 2 Dikasih imla Atau suruh ngarang misalnya Karena kelihatannya Bahasa Indonesia nya lemah sekali nah, Bahasa Indonesia nya lemah sekali Sehingga ketika ada taklim tidak bisa menulis Ditekankan ini Untuk bahasa Indonesia Jika waribah telah kita gunakan, bagaimana kita bertobatnya sudah bertobat kepada Allah. Nah. Akan tapi kalau itu kepada orang lain, kita berusaha untuk mengembalikannya. Nah. Jadi misalnya kita mendapat uang bunga dari bank, sudah kita makan. Bagaimana tobatnya Apa kita kembalikan bunganya ke bank? Kembalikan apa anda? Anda kita cukup bertobat kepada Allah. Tapi kalau kita mengambil bunga dari orang lain, orangnya masih hidup. Bagaimana cara bertobatnya? Dengan mengembalikan, nah bunga tersebut. Apa ini bunga ini di sini? Naya Muhammad, bunga itu apa itu bunga di sini? Tahu tak bunga? Hah? Eh. Bunga tadi apa ya maksudnya? Hah? Eh, uang apa? Uang tambahan. Tuh uang tambahan. Jangan nah, sampai nanti diartikan bunga mawar. Tayo. Billahi <laughs> taufiq.